בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות, חלק שני, תפילה ל"ג, מיוסד על תורה ס"ז, בליקוטי מורן תמיאנה. קול ברמה נשמע ניי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה, כי איננו. על אלה אני בוכייה, עיני עיני ירדה מים, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. היו בניי שוממים כי גבה אויב. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, למדנו איך לסדר הספדות מרים על גודל שברנו אשר נשברנו על ידי ליבנו הזונה. כי נלקחו מאיתנו כל מחמדי עינינו, גאוני עוזנו, עטרות ראשנו. הודנו, זיבנו, פארנו, חיינו ואורך ימינו, שורשי נפשנו ורוחנו ונשמותינו. אלוהים אדוננו, מורנו ורבותינו, אורותינו, גדולתנו, קדושתנו, תקוותנו, תכליתנו, נחמותנו ושמחתנו, תורותינו, תפילותינו. שאו המה למנוחות, עזבו אותנו לאנחות. אוי, מה לנו, מה נאמר ומה נדבר? מי יוכל להעריך לנו הספדות מרים ומרורים כראוי לנו להספיד ולבכות על שברים מרים כאלה, הנוגעים לכל ישראל ולכל העולמות כולם מראש ועד סוף. אוי, אוי ואבוי. ריבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שאין כוח ביד אנושי לסדר הספדות כראוי על הסתלקות צדיקים כאלה. אשר נסתלקו בדורותינו ובהמנותינו. אבל על דא עבדה איקא בחינא, על הנוגע לי ולכל ישראל, כי לצדיקים הקדושים בעצמן שנסתלקו למעלה למעלה אין הפסד כלל, כי הם גדולים ומפוארים שם בעולמות העליונים, ועומדים ומשמשים במרום אשרי להם אשרי חלקם. אבל עלינו עלינו, הדור היתום הזה, הדור העני הזה, עלינו רחמנות גדול ועצום מאוד, עלינו, עלינו, הדבו כל הדבים. אוי לנו כי שודדנו! אהה, אדוני, אחריה הכרעתנו! ורפו הידיים, וחשלו כל ברכיים, ונמס כל לב ההיא למים, ביום בוא השמש בצהריים. תאה לבבנו, פלצות ביעתתנו, צירים אחזונו, כיולדה נפעה. אבינו שבשמיים, אבינו אב הרחמן, אדוני אלוהים אמת, לאיכן נלך, לאיכן נפנה לעזרה? מי יעזור לנו, מי יעמוד בעדנו? אנה פנה דודנו, אנה פנה דודנו, נבקשנו עמך. על כן גם היום מרי שיחנו, ידנו כבדה על אנחותנו. מי יתן ראשנו מים ועינינו מקור דמעה, ונבכה יומם ולילה על גודל שברנו. על זה אדבה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. ריבונו של עולם, אברהם, אמן האמת, אתה יודע שכל חיותנו תלוי בצדיקים, רבותינו הקדושים, זיכרונם לברכה. ואנחנו צריכים לדבר עימם בכל פעם, ולקבל מהם דיבורים קדושים חדשים בכל פעם, ולראות אותם בכל פעם. ועתה מה נעשה? מה יעשו קטני ערך אזובי קיר כמונו? מה נעשה? מה נפעל? ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אתה לבד יודע מרירות נפשי בפנימיות, איך נפשי מרה לי על כל זה. אך בעוונותיי הרבים, אין יכול לפרש שיחתי לפניך היטב. כלי ריבונו של עולם, מה שעבר, עבר. עתה, עתה, למדני ואורני איך לצעוק ולזעוק ולהתחנן באופן שאזכה גם עתה להמשיך קדושתם העצומה עליי. על ידי קדושת הרשימו שלהם שהשאירו בעולם, על ידי ספריהם הקדושים ותלמידיהם היקרים. וגם עתה אמשכיחי יתיר בעלמא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש ובשאר ספרים קדושים, שעיקר שלמות הנשמה היא שכאשר נסתלקת למעלה למעלה, למקום שנסתלקת תהיה גם למטה למטה, לעורר ולהקיץ ולהחיות כל הנפשות, אפילו המונחים בשאול תחתיות ומתחתיו, לעוררם ולהחיותם שלא יתייאשו בשום אופן בעולם. ריבונו של עולם חמול ורחם על הדמעות והבחיות של רחל אימנו, שהיא השכינה וכנסת ישראל, אשר היא בוכה בדמעות שליש על גודל צערנו וצרות נפשנו. רחל מבכה על בניה שגלו מעל שולחן אביהם ומארצם יצאו. בחות תבכה בלילה ודמעתה לחייה אין לה מנחם מכל אוהביה. כי כל רעיה, שהם הצדיקים שבכל דור ודור, נסתלקו בעוונותינו הרבים, עד אשר נשארנו כתורן בראש ההר וכנס על הגבעה. יתומים היינו ואין אב אימותינו כאלמנות, ואין לנו מנחם. ריבונו של עולם, מי יחמול עלינו? ומי יחוס עלינו? ומי ינוד לנו? ומי אסור לשאול לשלום לנו? מי יגדור גדר ומי יעמוד בפרץ? מי יתקן דרכים ומי יישר מסילות? מי יתקן נפשנו, מי יחזירנו בתשובה שלמה לפניך? מי יעורר אותנו משנתנו לשוב אליך באמת? אוי, מה היה לנו בדורות אלה, אשר זכינו בדורות אלה לאורות נפלאים ונוראים כאלה, אורות צחים ומצוחצחים כאלה, אשר אפסו הדיבורים והצירופי אותיות לספר בשבחם וגדולתם ותוקפם וגובעם ומעלתם ותפארתם. וכמה גלגולים סיבבת בעולמך, וכמה עלמי נתהפיכו בגיניו. וכמה ניסים ונפלאות בלי שיעור, ואיך עשית עד אשר הבאת לעולם מורות כאלה, צדיקים קדושים כאלה. מורי דרך כאלה, מלמדי דת, מביני מדע כאלה. בעלי עצות כאלה. והיית עמהם כל ימי חייהם הקדושים, והרבה את נפלאותיך עמהם בלי שיעור. כי רבים קמו עליהם בכל יום, ואתה הצלת אותם מיד כל אויביהם ורודפיהם, ועשית מה שעשית, ודרכי נפלאותיך הנעלמים מאוד מאוד, וקיימת אותם ברחמיך. עד אשר פעלו ועשו והתחילו וגמרו, והפליאו לעשות תיקונים חדשים, נפלאים ונוראים בכל העולמות מראש ועד סוף. <coughs> ותקנו נפשות רבות בלי שיעור נפשות החיים והמתים, כאשר אתה ידעת את כל התיקונים והשעשועים שקיבלת מהצדיקים שהיו בדורות האלה. מיום שנתגלה אור הגנוז, אור ישראל וקדושו, רב רבנן, איש אלוהים נורא מאוד, מורנו ורבינו, הרב רב ישראל בעל שם טוב, זיכרונו לברכה, אשר האיר פני תבל והעמיד תלמידים הרבה צדיקים וחסידים קדושים ונוראים, והשאיר אחריו ברכה נטע שעשועיו, זרע קודש מצבתו, יוצאיך לצב הקדושים העיקרי מפז ופנינים, וכל חפצים לא ישבו בהם. אשר הוא ותלמידיו ובצר חרציו גילו אל ערותך בדורות האלה והרביצו תורה בישראל. המה <coughs> האירו עינינו ופתחו לבנו, למדו ולימדו דרכים ישרים ועצות נפלאות להתקרב אליך באמת. אש רעין ראתה כל אלה, הלוא למשמע אוזן דאבה נפשנו, כי כל תקוותנו היה שיאריכו ימים ושנים בזה העולם, ונזכה לעמוד עוד לפני הדרת קדושתם, ולשמוע מפיהם הנורא עוד דברי אלוהים חיים בכל פעם. חדשים ונפלאים, כאשר זכינו כל ימי חייהם הקדושים. ובאבנותינו הרבים ובפשעינו העצומים, נחשך מאיתנו, מאורי עינינו, מחמדי נפשנו. אוי, כי גברו ההרעלים על המצוקים, ותפסו מאיתנו לפני הזמן את ארונות הקדושים והנוראים האלה. אוי, מה לנו נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו ואם אמנם ידענו, גם ידענו כי גם עתה הם עוסקים בתיקון נפשותנו, אך מר לנו מר. כי אין אנו זוכים לראות פניהם הקדושים ולשמוע דיבוריהם הנוראים, ולשאוב אבל פיהם הקדוש, ולהסתכל על פארם ויופיים וזיבם, והדרת פניהם הקדוש והנורא, ולהיכלל בחן האמת שלהם. כי אין הם מה היו הפאר והיופי והחן של כל העולם כולו. אשר כל מי שהיה נכלל בהחן שלהם הקדוש, בהפאר שלהם, בשמם הקדוש, יסתכל על עצמו ונתעורר בתשובה באמת. ועתה עתה בעוונותינו איבדנו מה שאיבדנו. אוי לנו מה שגרמנו לנו בעוונותינו. אוי כמה יעוון גורם. אוי מה נעשה עתה. מה יעשו נרדפים כאלו, עניים ואביונים כאלו. עם ממושך וממורד כזה, עם עני ואביון כמון. על כן אמרתי שעו מיני אמרר בי מר רוחי הקרר, קולי קיים יהמה, אשיחה וירווח לי. אדבר אל אדוני אל עליון ויעבור עלי מה? ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. קדוש אתה ונורא שמיך ושמך משותף בשם הצדיקים האמיתיים. עשה למען שמך וקדש את שמך וגלה אמת בעולם. וזכינו ברחמיך העצומים שנזכה לידע באמת מיהו הראש בית של העולם אתה, אשר מקבל כוח מהצדיקים האמיתיים האלה שהזכרתי לפניך. וזכינו בחמלתך הגדולה להתקרב אליו באמת ולהיות נכלל תמיד באמת בהשם והפאר והחן האמיתי של הצדיקים האמיתיים. ולהתקשר ולהתדבק בהם באמת, בקשר אמיץ וחזק בא למוט לעולם. באופן שנזכה על ידי זה להסתכל על עצמנו מעתה בכל המידות והתאוות של כל ארבע יסודות, לזכח ולתאר אותה מכל רע, ולשוב בתשובה שלמה באמת על העבר, ולהתחזק מעתה באמת בכל עוז ותעצומות, לשבר ולבטל כל המידות רעות וכל התאוות רעות של כל ארבע יסודות, ולזכות לכל המידות טובות, ולעסוק תמיד בעבודתך באמת, בכל כוחנו, בכל לבבינו, בכל נפשנו, בכל מאודנו. עד שנזכה שכל ארבעה היסודות שבגופנו יזדככו באמת ויהיו כולם טוב בלי שום אחיזת הרע כלל. עד אשר נזכה שיוכללו כל ארבע היסודות בשורשם העליון, שהוא ארבע של שמחה הקדוש יתברך. ונזכה להסתכל על עצמנו היטב היטב בכל עת. על מה אתנה לה... להי על משפלה. ולהסתכל בכל המידות לזכחם ולטהרם ולקדשם בתכלית השלמות. ולהסתכל בגדולת הבורא יתברך ובנפלאותיו הנוראים, אשר הוא עושה חדשות ונפלאות בכל עת ועת. ולהסתכל בתיקון העולם, ונזכה שיימשכו אלינו מוחים קדושים וטהורים מהשם הקדוש הזה של הצדיקי אמת. ונזכה מעתה לקדש את מוחנו ודעתנו, ולא נחשוב עוד שום מחשבה חיצונה כלל, מכל שכן שלא נערער חס ושלום משום ערעור בעולם כלל. ונזכה לחשוב בתורה הרבה ולחדש בכל פעם חידושים דאורייתא אמיתיים הרבה כרצונך הטוב. ותזכני לקדש את עיניי מעתה שלא אסתכל עוד במה שאסור להסתכל. מכל שכן שלא אסתכל שום מסתכלות המביא לידי ערעור חס ושלום. ואזכה לידע בכל עת איך להתנהג בזה. לבל יתגברו הערעורים חס ושלום יותר על ידי הפחד ביותר ועל ידי נענוע הראש ועצימת העיניים יותר מהמידה. כאשר נגלה לפניך כל זה. רק אזכה לשכל אמיתי לידע איך להתנהג בעיניי בקדושה ותארה באמת כרצונך הטוב, באופן שאיזכה להינצל ולהישמר מכל דבר רע, ותקדש את עיניי מעתה באמת בחסדיך העצומים, ותזכני לקדש ולתאר את כל ארבע יסודות בקדושה גדולה. ואיזכה להוסיף בכל פעם קדושה על קדושה, עד שאיזכה להיות כולו טוב, עד אשר לא יזיק עוד לעיניי שום הסתכלות בעולם כלל. ואפילו אם אראה בעיניי מה שאראה, לא יגיע לדעתי ומוכי שום צד ערעור ומחשבה חיצונה כלל, ולא שום ראייה והסתכלות את דעתי כלל. רק אזכה להיות דבוק בקדושתך תמיד. מר הדעל מכולה זכני לבוא לכל זה מהרה, אף על פי שאני רחוק אתה מכל זה כמו שאני רחוק, עד אשר קשה עליי לבקש אותך על כל אלה. אך על רחמיך הרבים אני בוטח, ועל כוח הצדיקים האמיתיים אני נשען. שתזכני מהרה לבוא לכל זה. כי אין כל תוכל ולא יבצע ממך מזימה. ואתה עושה נפלאות בכל דור ודור, וממך לא יפלא כל דבר. ובכן תרחם עלי מלא רחמים, רב חסד ואמת, מרבה להיטיב, מרבה להיטיב. מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים, עושה צדקות עם כל בשר ורוח. ותזכני ברחשתך העצומים, ותעזרני, ותושייני, ותחזקני, ותאמצני בדרכיך הנפלאים. שאזכה מעתה לקום בכל לילה ולילה בחצות ממש, ולסדר תיקון חצות, להונן ולכונן, ולבכות הרבה על חורבן בית המקדש, על בית קודשנו ותפארתנו, בית, בית חיינו ואורך ימינו. בית חמדתנו, צבי עדיינו, גאון עוזנו, הודנו, זיבנו, הדרתנו וקדושתנו. רואי מה היה לנו שגרמנו בעוונותינו להרחיב בית מקדשנו מקום שכינת עוזיך, מקום התורה והתפילה, מקום התגלות אלעותך. אשר שם היינו יכולים להמשיך עלינו השגת אלעותך לדעת ולהכיר אותך גם בזה העולם הגשמי ולהתדבק בך לעולם ועד. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מה שעבר עבר. כי כבר נחרב בית מקדשנו, וכבר נסתלקו הצדיקים בעוונותינו, ומה דהווה הווה? <קק> אכלדה ודאי <ודהיקה> כבכינה. הלל איני בוכיה, עיני איני יורדה מים. כי בעוונותיי הרבים והעצומים, והכבדים מאוד מאוד במהות, וחמות ואיכות, גרמתי לעכב בעניין בית המקדש. ומי יודע, אולי גם בגלגול הראשון הייתי גורם להחריב את בית המקדש. אוי לי על חטאיי, אוי לי על עוונותיי, אוי לי על פשעיי אשר עשיתי בגלגול זה ובגלגולים אחרים. אוי מה עשיתי אשר שיחי כמוני גרם להחריב ולעכב בניין בית המקדש וגאולת ישראל להשיבם לארצם. אוי לי שהחרבתי את בית המקדש בעוונותיי ושרפתי את ההיכל הקודש. והגליתי את בני ישראל בין העמים, והערכתי את הגלות כל כך על ידי תאוותי הרעות והמרות. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם מלא רחמים, למדני איך לצעוק לפניך אתה, איך לזעוק על שברי המר והמרור אתה, איך לתלות עיני אליך אתה, איך לבלות היום בטוב אמיתי אתה. איך הנברח, איך הננוס לעזרה, ומה אעשה ומה אפעל? במה אזכה לבלות היום בחיים אמיתיים, בקדושה אמיתית? במה אזכה להציל את נפשי מנישחת, אחת, להציל נפשי לשלל מיד דינך וזעמך? מיד עונשיך קשים ואמרים, אך מנא ליצלן. ואיך להציל עצמי מחרפות ובוזו, ובושות ובזיונות בזה ובבא? ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, עשה למען שמך וקדש את שמך בעבור כבוד שמך. וזקן הוא שיתגדל שמך הגדול בעולם על ידינו. מלא יחמים אדון, כל יודע תעלומות, את אתה יודע את כל המעשה אשר נעשה תחת השמש, עתה בדורותינו אלה. ואיך בעוונותינו הרבים נתערבב ונתבלבל, העולם עתה מאוד מאוד בלי שיעור וערך. כי כל הצדיקים האמיתיים, פערי הדורות, נסתלקו בימינו ובעוונותינו הרבים. אשר עלתה לבד ידעת גודל עוצם מעלתם ותוקפם וקדושתם. אשר שמך משותף בשמם. וכל מה שנגדל שמם ביותר, נגדל שמחה ביותר. ובעוונותינו הרבים נסתלקו קודם הזמן. אוי, מה היה לנו בדורות האלה? ומגודל עכירת דעתנו, אין מי שידע כאב צרה וצוקה הזאת עד איכן הדבר מגיע, עד שלטה המכה הגדולה הזאת. מכות מופלאות כאלו, אף לבפלא, מכה שלא כתובה בתורה הזו, מיתת הצדיקים האמיתיים, אשר נסתלקו בדורותינו, בעוונותינו, בחטאינו ובפשעינו. אוי, אוי ואבוי, אוי לנו מה שאיבדנו בעוונותינו. חבל על דאבדין ולמשתכחין. הצדיק אבד ואין איש שמה לב, ואנשי חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק. ריבונו של עולם אדון כל, אחרי אשר כבר גרמנו בעוונותינו מה שגרמנו, והחרבנו בית מקדשנו, ונסתלקו הצדיקים האמיתיים בעוונותינו. עוזרנו מעתה שנזכה על כל פנים לקום בכל לילה בחצות ממש, ולשבר ליבנו לבכות הרבה בדמעות שליש. על עוונותינו העצומים שגרמו כל זה, עד אשר נשארנו כיתומים ואין אב, כתועים ואין לבקש, כרחוקים ואין לקרב ואין מי שיעמוד בעדנו. ריבונו של עולם, רחם עלינו למען שמך, וראה שפלותנו ובזיוננו. הבט משמיים וראה כי היינו לעג וקלס, ולא די לנו מה שאנו נבזים ושפלים בין אשר בכל יום עומדים עלינו לכלותינו ואתה מצילנו מידם, אף גם בין עמך ישראל בעצמם נתרבה מחלוקת מאוד ונעשה קטגוריה גדולה בין התלמידי החכמים. עד אשר חלק ליבם זה מזה, בכל אחד נבזה ונמאס בעיני חברו, עד אשר כשל כוח הסבל. ריבונו של עולם מלא רחמים. ירערו רחמיך על בניך, יהמו מאהיך עלינו. חוס וחמול ורחם על שארית פלטת עמך בית ישראל. מלא רחמים, איך תוכל להתאפק מלרחם על נפשות העשוקות, על נפשות עמך ישראל המתגוללים בחוצות ובשווקים וברחובות, שהם נפשות יקרים מאוד, והם נשפכים בראש כל חוצות, אשר עליהם קונה נרמיה הנביא קינות הרבה על כל נפש ונפש. כמו שכתוב, היכה יועם זהב, ישנה הכתם הטוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. בני ציון היקרים המסולאים בפז, היכה נחשבו לנבלי חרס מעשה ידי יוצר. ריבונו של עולם, ריבונו דאלמקולה, אתה לבד ידעת עוצם, יקרע, תפארת, קדושת הנפשות היקרים האלה. אבני קודש האלה, הנשפכים עתה בראש כל חוצות, ואין איש מאסף אותם הביתה. כי נסתלקו בעוונותינו הרבים הצדיקים האמיתיים הנקראים ראש בית, שהם הבעלי בית של העולם, אשר אז בהיותם בעולם ושמם נתגדל בעולם, אז היה להעולם בעל הבית. ואז היינו אנחנו כולנו נקראים בני בית. ומיום שנסתלקו בחטאינו ונתעלם פארם והדרם וחינם הקדוש והנורא, אנחנו נעים ונדים ומתולתלים. ונפשות יקרות מעמך ישראל, מתגוללים בראש כל חוצות, כי נסתלקו מן העולם הבעלי בית של העולם. שהם הגדולים הנקראים ראש בית, ואפילו מעט הראשים הוא שנשאר משמם על ידי הקדושים לתלמידיהם היקרים, מעלימים גם כן מאוד מאוד בכמה מיני העלמות והסתרות בלי שיעור. כי בכל פעם נתגדלים בעולם בעלי שם ופרסום שאין שמם נמשך כלל משם אדוני, אדרבה. על ידם נתעלם שם אדוני, ומתגברים שמות החיצוניים חס ושלום. ובעוונותינו הרבים מתערבב העולם מאוד עד אשר אין איתנו יודע עד מה. מי ומי ההולכים בתורת אדוני באמת, אשר שמם נמשך משם אדוני? ומי להפך, ומי מעורב משניהם, מטוב ורע, ממעורי אור ומאורי אש? ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך איננו. ריבונו של עולם, ריבונו דאלמא, כולה אתה לבד ידעת עוצם יקרע תפארת קדושת הנפשות היקרים האלה. אבני קודש האלה הנשפכים עתה בראש כל חוצות, ואין איש מאסף אותם הביתה, כי נסתלקו בעוונותינו הצדיקים האמיתיים הנקראים ראש בית. שמא בעלי בית של העולם, אשר אז בהיותם בעולם ושמם נתגדל בעולם, אז היה לעולם בעל הבית.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 ובעוונותינו הרבים נתערבב העולם מאוד, עד אשר אין איתנו יודע עד מה, מי ומי הולכים בתורת אדוני באמת, אשר שמם נמשך משם אדוני, ומי להפך, וממאוריו משניהם, מטוב ורע, ממאורי אור ומאורי אש. ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך איננו. הסכנו ברחמך לקום בכל לילה בחצות ממש, ולהתאבל על חורבן בית המקדש שנחרב בעוונותינו. ועל ידי זה נזכה לעורר רחמיך שתנחם ותשמח אותנו מהרה, ותשים לאבלי ציון פאר תחת אפר, ונזכה להכניע המעורע כנגד המעורע ותגבר ויתגבר שם הקודש, שם אדוני, שם הצדיקים האמיתיים, על שם הטומאה, שמות החיצוניים. ויתבטל השקר לגבי האמת, ויתגלה, ויתגדל, ויתפרסם בכל העולם שם הצדיקים האמיתיים, ופארם, והדרם, וחינם הקדוש והנורא. ונזכה להיכלל בשמם ובפאר אדרת קדושתם, עד אשר יפתחו עינינו באמת, ונסתכל על עצמנו היטב באמת בכל ארבע היסודות, לזכחם ולטהרם ולקדשם מכל התאוות רעות ומידות רעות הנמשכים מהם, ולבררם מרע לטוב. ולזכות לכל המידות טובות ומעשים טובים. ונזכה שיימשך עלינו על ידי הצדיקים האמיתיים, מוחים קדושים וטהורים, עד שיכללו כל ארבע מוחים שלנו בכל ארבע היסודות, בתוך היסוד הפשוט, הקדוש והנורא. שהוא הצדיק יסוד עולם, שהוא הנהר היוצא מעדן להשקות את הגן. ויהיה הכל נכלל בשמך המיוחד הגדול והקדוש והנורא. ותמהר ותכיש לגאולנו, ותבנה בית קודשנו ותפרטנו, ויתגדל ויתקדש, ויתברך, וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא שמחה מלכנו, בפי כל חי תמיד לעולם ועד. וזכנו לקיים מצוות תפילין בשלמות, בקדושה ובטהרה גדולה, ביראה ובאהבה, בשמחה ובטוב לבב, עד שיימשך עלינו על ידי פאר התפילין הקדושים והנוראים. קדושת המוחין משורשם מהראש בית שהוא ממלא את בתי התפילין הקדושים במוחין הקדושים בחכמה ובתבונה ובדת ובכל מלאכה. וזכאנו לקבל שבתות מתוך רוב שמחה ונזכה לענג את השבת בכל עוז ולשמוח בכל שבת ושבת בשמחה גדולה באמת. ותעזרנו ביחמך שנזכה להמשיך עלינו על ידי קדושת שבת קודש את קדושת המוחין של הראש בית שהוא שבת דכולו יומא. ועל ידי זה נזכה לשוב אליך באמת ולהיכלל בשמך הגדול המשותף בשמנו, ולתקן כל הפגמים שפגמנו בשמך הגדול. וברחמך רבים תשמרנו ותצילנו מכל מיני חולאים ומחושים ומכאובים הנמשכים משמות הטומאה והחיצונים חס ושלום, שהם נקרעים מעורי אש. אבינו שבשמיים, מושל בכל, שומר עמו ישראל לעד. שומרנו והצילנו מהם, שמך הגדול יעמוד כנגדם. ותכניע ותשבר ותמגר ותבטל המאורי אש כנגד מאורי אור. ויתבטל שם הטומאה, שמות החיצוניים מן העולם, ויתגדל שם הקודש בעולם. ותפרוס עלינו סוכת שלומך בזכות קדושת שבת, ותשמור אותנו ואת ממוננו ואת בתינו מכל מיני יזקות והפסדות בגשמיות ורוחניות הנמשכים ממאורי אש. ותציל את כל בתי עמך בית ישראל משרפת אש. אתה, אדוני, תשמרם תמיד משרפות ומכל מיני נזקות שבעולם. כי אין בידינו לשמרם, כי אם עליך לבד אנו משענים. שאתה תרחם עלינו ועל כל עמך ישראל מעתה. ותשמור את בתינו וכל חפצינו משרפות אש. ותעזרנו ברחמך שלא יהיה להם מעורי אש שום אחיזה ושליטה בנו חס ושלום, לא בגופנו ולא בנפשנו ולא במועדנו. רק נזכה להיכלל תמיד במאורי אור הנכללים בשמך הקדוש. ותזכנו לקיים מצוות אתרוג ומיניו בשלמות בזמנו כראוי. ונזכה שיהיה לנו תמיד אתרוג נאה וכשר ומהודר בכל מיני הידור, בתכלית השלמות וההידור. ותגלה פאר הדרת קדושת עמך ישראל בעולם, ובפרט פאר הדרת יופי קדושת הצדיקים והכשרים האמיתיים, עד אשר ישתוקקו ויחשפו כל בעולם לכלול בהם. להיכלל בשמם ותפארתם, וישובו כל בעולם ללך בדרכיהם ולעשות רצונך באמת כל ימיהם לעולם. ריבונו של עולם, מלכנו ואלוהינו, מלא משאלותינו ברחמים, וזכנו לבוא לכל מה שביקשנו מלפניך, באופן שנזכה להיכלל באמת בתוך שמך הגדול והקדוש לעולמי עד ולנצח נצחים, ויתגדל ויתקדש שמך הגדול על ידינו תמיד. ויקוים מקרא שכתוב, ויראו גויים את שם אדוני וכל מלכי הארץ את כבודיך. יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. עוזרנו אלוהי אישנו על דבר כבוד שמיך, והצילנו וכפר על חטאותינו למען שמיך. ברוך אדוני אלוהים אלוהי ישראל עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן.